Välkomna tillbaka till Radio Escape. Er frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och eftersom vi inte kan åka på skattjakt ensamma så har jag med mig vår grovhuggna äventyrare Pavo Hemmingsson. Hallå där Danny, men jag, även jag har letat mig tillbaka för att ge mig ut på det här äventyret tillsammans med dig här nu. Ja och det är väl hög tid att vi faktiskt kommer tillbaka för vi har ju varit lediga ganska länge nu faktiskt. Och även om det har varit väldigt skönt att inte spela in och ännu skönare att inte redigera så har jag haft lite inspelningsabstinens faktiskt. Det, det har känts som att det har saknats något i veckan. Man har vid inspelningstid börjat känna att någonting eh, kliar någonstans och man undrar, Va, vad är det som är fel? Vad är det som, som bara känns som att jag, jag borde göra någonting nu? Och så inser man, ah, på din inspelning. Mm. Men nu är det dags igen. Och um, vi ska väl ta och drömma till med en riktigt rejäl början på det här året. Ja, vi, vi fortsätter väl i samma stil som vi började förra året skulle man väl kunna säga. Och ja, det, det känns väl lite sådär lagom att, att börja året med och ja få sig lite grann nostalgi, lite grann äventyr, ja lite grann av allt egentligen. <laughs> på en sån här någorlunda behaglig nivå här också så att man, man får sig en liten matiné -start på året och ja, det är väl aldrig fel. Nej, jag tycker faktiskt inte det. Det här är ju en filmtyp som jag är extremt förtjust i. Det vet ju alla som har lyssnat på podden sedan början. Jag är ju väldigt svag för 80-talsfilm. Jag är väldigt svag för äventyrsfilm. Och det finns någonting här som är så otroligt underbart att få ta del av. Sen betyder inte det att filmer av det här slaget inte har en, ja, en helt egen uppsättning med problem och fel och annat som är högst diskutabelt. Mm. Men å andra sidan, det är lite charmant tycker jag att det finns någonting där att diskutera. För hade man bara sett en film ryckt på axlarna och sen inte brytt sig, då har den ju inte lämnat något intryck alls, vare sig gott eller ont och... Ja, jag vet inte vad du tycker, men då kan man ju nästan hellre sitta och stirra rakt in i väggen. Ja, det har väl ungefär samma effekt då, ja. Och det, ja, det är speciellt roligt med den här typen av filmer som inte tar sig själv på allt för stort allvar och anammar eh, dess föregångar och inspirationskällor med sån kärlek egentligen där att de, de plockar med både det, ja, det goda och det unda med den typen av, av filmer och tv-serier och sådant där, att de vågar ha med dess brister också för det är ändå en del av skärmen att få uppleva den här typen av äventyr så ja det, det måste jag ställa upp med att det, det är faktiskt lite mysigt att, att få ta del av det, det håller jag med om Ja, och så är det ju en ganska så behaglig stat att ha på ett halvår faktiskt, för jag vet inte vad du känner, men när man har varit ledig ett tag, man, man känner sig lite rostig, man, man känner sig lite osäker, man behöver få glida mjukt in i pratrollen igen och... Ja, det känns ju helt rätt. Det känns ju som att vi har kommit på plats. Men man vill ändå vänja sig. Man, man vill försöka stå ut med att man har det här stora brusskyddet framför huvudet igen när man sitter och pratar. Och ja, att se de här mätarna hoppa upp och ner på skärmen och man inser att okej, okay, det jag säger nu, det är någon stackare som kommer att sitta och lyssna på det här. Okej, okay, jag får väl försöka att prata någonting som inte låter som ren rappakalja. Och... Ja, då är det ju bättre att man tar en film med lite rappakalja istället. Ja, det väger upp lite, eller hur? Och det, det känns ju skönt att kunna börja året när man inte har spelat in på ett tag med, med en film som man, man kan, som man eh, är väl förtrogen med och med, som man har sett, ja, jag vet inte hur många gånger egentligen, att, eh, det, det känns som man kan det här. Man kan luta sig tillbaka på materialet där utan att känna någon större panik. Att, ja, där, där har man lite trygghet när man ska börja inspelningen igen. Och, ja, man, man har lagt av sig lite grann med det här med inspelningen och, och vad vi håller på med här. Att det, det känns lite, oj nu börjar vi om på ny kula igen. Hur var det det här fungerar så, så har vi åtminstone det och... ja jag, jag tycker att det, det kändes som ett eh, skönt val faktiskt att och, och kunna ta upp en film som den här. Det finns någonting här som är så enormt lockande. Om det är äventyret, om det är de exotiska platserna, om det är alla de mysterier som man stöter på. Eller en kombination av allting, det, det vet jag inte. Men det där är så mycket som bara suger in mig direkt. Och... Det är ju lite, lite, lite jobbigt när man sätter sig för att titta på den därför att man ska analysera den. För helt plötsligt så blir man lite mer medveten om de här bristerna som man kanske hade skulle göra lite finkänsligare. Kanske skulle löst på ett lite annat sätt och så vidare. Men det var ändå en rätt så stor njutning att sätta sig och titta på den här igen. Och ja, jag ser faktiskt riktigt fram emot att prata om den här filmen med dig. För jag tror att vi kan få en... ...hel del intressanta insikter... ...med allt vi har upplevt. Mm, ja, det, det tror jag... ...säkerligen. För ja, det här är ju... ...den filmen i trilogin... ...så att säga, som... jag ...även barnpav och hade... ...lite och eh, ...klaga på. Det, det var inte riktigt samma sak. Jag minns att eh, efter att jag hade sett... Eh, ...första filmen var, var lager ...och få uppleva mer... ...och eh, fick faktiskt lov och inhandlade den av mina föräldrar, uppföljaren här. Och efter att ha sett den här filmen så var lilla jag inte riktigt så här nöjd måste jag ändå säga. Att det, det var någonting som, som saknades. Mm. Eh, kunde kanske inte riktigt sätta fingret på det då, men vi ska se om eh, vi inte kan komma till lite mer till, till roten av det onda med, med vad som felas i den här filmen, även om det naturligtvis ...handlar om en, en hel del sanslösa och eh, underbara upplevelser här också. Jag tror att den skiljer sig väldigt mycket i ton från de andra delarna i serien- ...och det gör att man blir lite konfunderad över innehållet- ...för man förväntar sig ett visst typ av händelseförlopp. Man förväntar sig en viss typ av historia- ...och man förväntar sig en viss typ av rollfigurer- och här har de faktiskt kastat om en hel del och egentligen brukar jag vilja applådera det för det, det är roligt när man vågar att experimentera. Men samtidigt så kan det också avvika enormt mycket från normen och då gör det att man kanske inte upplever den lika bra som man kunde ha gjort. Och det är ju alltid en lite lurig situation när det händer för givetvis vill man ju få ut samma härliga känsla av en hel filmserie och när en sticker en lite i ögat därför att ingredienserna är lite annorlunda, smaken är något annan. Och upplevelsen blir inte riktigt vad man förväntat sig. Ja, då uppstår det ju naturligtvis en, en liten dissonans där långt in i hjärteroten. Men eh, som sagt var, det finns mycket gott här, det finns mycket ont här. Det finns mycket, mycket, mycket att diskutera. Och det är väl hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på um, vad är det egentligen som vi börjar året med? Jo, vi har ju sett på Indiana Jones och det fördömdas tempel eller Indiana Jones and the Temple of Doom som den heter på originalspråk från 1984 i regi av Steven Spielberg naturligtvis och med manus av Willard Hayek och Gloria Katz. Och den här utspelar sig i lite andra miljöer än de andra Indiana Jones filmerna och det är ju alltid välkommet. Man vill ju se så mycket av världen genom den här eh, väldigt speciella arkeologens ögon. Och det har jag väl inte så mycket emot egentligen men det finns en del här i händelseförloppet som bara känns som ett enda stort frågetecken egentligen. Mm. För vi börjar inte med en skattjakt, vi börjar inte på ett äventyr utan vi börjar i princip i slutet på ett annat äventyr. Och någonstans så kan jag inte låta bli att undra... Hur hade det äventyret varit egentligen? Va vad är det som har hänt? Vi får antydningar om ganska mycket spännande som man har varit med om. Varför fick vi inte se det? Och istället så ger vi oss av ut på någonting som känns som en enda lång hinderbana av slumpvisa möten och väldigt, väldigt udda situationer som bara av en händelse råkar uppstå. Och hur underhållande det än är så kan jag inte låta bli att undra... Varför? Ja, varför kan man undra en, en hel del här faktiskt. Men jag, jag måste väl ändå säga att jag tycker början av den här filmen är väl det som egentligen känns mest som en Indiana Jones-film. Innan de, de märkliga händelserna tar fart och... Indiana Jones nästan försvinner ur historien för han har ju inte mycket plats här egentligen så är just nattklubbscenen i början av filmen det som verkligen känns äkta skulle jag vilja säga i alla fall och här får man verkligen stifta bekantskap med Indiana Jones som man minns honom igen där och bara att höra om äventyret tycker jag i alla fall väcker fantasin i liv i min hjärna i alla fall när man sitter och fantiserar om vilket äventyr han egentligen har varit ute och ska försöka avsluta med det här resultatet så jag tycker ändå att det är lite snillrikt gjort i början men ja, sen tar det ju en lite annan vändning lite längre fram lite annan är ju det minsta man kan säga faktiskt och vad jag har förstått av det jag har efterforskat så var det lite stråmigt kring manus och till den här filmen. George Lucas hade idéer som inte riktigt godtogs av ja, medarbetare, studion och en hel del andra som var involverade. Att det fick skrivas om en hel del och nya idéer fick komma fram. Och det, det känns lite på det här manuset som att det är en hel del som har tryckt samman för att, ja... Det här funkar inte så vi lägger in det där och mm. det där funkar inte så vi provar att göra så här. Och även om historien känns fullständig från början till slut så kan jag ändå inte låta bli att känna att det är, det är lite pitipanna över det här. Man har tagit små ingredienser här och där och försökt att blanda in och även om det är en god blandning och man gjuter ut av den så, äh, så hade det kunnat varit snäppet bättre. Ja, men visst. Ja, det är, alltså, storyn har ju ett början, mitt och slut och man, man tas från det ena till det andra på ett helt okej sätt. Men nej, det är ju inte utan att det känns som ett, som ett havsverk att. Eh, det finns lite scener som känns bara lösrykta och utan någon egentlig mening. och Ja, det klarschar. Det, det, det, det finns pusselbitar som kanske inte riktigt passar ihop med varandra här. Och det är en lite sån här känsla överlag under filmens lopp här som gör att man, man reagerar lite grann negativt. Och ja, det är lite svårt att, att sätta fingret på det här, men. När man får höra att det, det har skett lite omskrivningar och omarbetningar med det här manuset så klarnar bilden lite grann. För eh, ja, det, det känns som att den här filmen verkligen lider av och ja, har skrivit som lite för många gånger. Och tagit bitar från eh, det ena utkastet och blandat ihop med, med andra. Och ja, resultatet blir ja, lite av en sörja om jag ska vara ärlig. Och ett faktum är att det finns en hel del stereotyper i hela Indiana Jones-serien. Det mm. är bara någonting vi måste acceptera. Men jag skulle ändå vilja påstå att den här filmen är den lite större syndaren på det planet än vad de andra är. Och det är nog just därför att man inte riktigt vet att vad man ville. Man hade inga klara rollfigurer för sig. Utan man var tvungen någonstans att återfalla på de absolut ja, mest stereotypa varianterna på olika karaktärstyper och rolltyper och människobilder och så vidare. Och det gör ju också att bilden som man får fram här är... Lite för överdriven för att faktiskt kännas helt bekväm. Där är sektioner här som jag är väldigt övertygad om är väldigt, väldigt felaktiga. Men sen samtidigt så undrar jag om de är helt ute och segla utan sanningen ligger förmodligen någonstans i mitten och skvalpar runt. Men för vad det är värt så är det ju underhållande att se men man ska vara högst medveten om att det här är en enormt stereotyp bild av både kulturer och människor och liknande. Och eh, en hel del av vanorna och särskilt konflikterna mellan amerikansk kultur och indisk kultur är... Eh, ja lite smaklösa faktiskt mm. ja verkligen och det ja det är synd och skam, för det, det finns ju så mycket bra idéer här och så mycket möjligheter just med den indiska kulturen här sak man kunde plockat fram så som man har gjort med ja, lite av den kristna mytologin i i Raiders och, och plocka fram och, och bearbeta mer av eh, den hinduiska eh, religionen och annat som, ja, det finns ju hur mycket som helst att hämta i Indien. Men ja, det har inte riktigt känts som att varken George Lucas eller månadsförfattarna riktigt har haft eh, peil på det hela. Så den filmen då Indiana Jones lämnar västvärlden och, och besöker öst, där... Eh, där havererade lite grann mest för att folk inte riktigt vet vad i hela friden de skriver här egentligen tror jag <skratt> eh, så att eh, därför har de tagit till de här extrema stereotyperna för ja det, det, är, väl, det är väl så det, det ska vara här i brist på annat så tar vi det vi kan och det vi kan är de här grovt överdrivna <skratt> så eh, ja jag är nästan rädd för att det, det, det är lite det det beror på kanske det är väl faran när man tror att man vet hur någonting är och tror att man vet hur någonting fungerar. Men det enda man har är egentligen ja, förutfattade meningar, stereotyper och ja, information. Mm. För det känns inte riktigt som att man gjorde sin hemläxa på den här filmen. Den, den saken är tyvärr säker. Sen betyder inte det att det inte finns en viss skärm i det här manuset och att en hel del av överdrifterna är så överdrivna att man kan inte ta dem på allvar. Jag kan inte titta på den här filmen och säga att ja, ja, det där är precis som det är i Indien. Absolut inte. Jag inser omedelbart att det här är mer komiskt än någonting annat. Och därför ska jag känna att det är, det är kanske harmlösare än vad många andra stereotypa framställningar i andra filmer. Mm. Men man ska ändå försöka undvika såna här dumheter så mycket man kan. Nu vet vi ju att de här filmerna bygger på gamla matinéfilmer och tv-serier från ännu längre tillbaka i tiden. Och man har försökt fånga andan inte bara i historieberättandet utan även i hur hela världen porträtteras mer eller mindre. Så jag har en hel del överseenden då fasten att jag sitter här och klagar men samtidigt vi sitter här för att analysera filmen. Vi sitter här för att påpeka både det goda och det onda. Och det här är en lite för stor vagel i ögat för att jag inte skulle påpeka det. Ja men precis, det, det blir ju märkbart. Men eh, ja, lyckligtvis så målar de ju inte upp en nidbild av den indiska kulturen. Utan ja, det, det drivs med den absolut. Men det drivs ju samtidigt också med västerlänningarna som är på besök här. Och, eh, det hjälper faktiskt till att balansera upp det hela lite grann. Att eh, även amerikanerna i, i det här fallet- de. Eh, de är inte utan fel och brister. Det är väl nästan de som har mest fel och brister, åtminstone en av dem. <laughs> Så där, där har vi ju det åtminstone. Så det, det finns någonting att, att hålla sig fast vid här. Och hur de är protesterade, ja det, det är ju lite saker man kan ifrågasätta men det är ju ändå underhållande scener många av dem där som man kan få ut någonting av och som lite lättsamt tar upp kulturkrockar och annat för det, det är ju nästan det det är fråga om i inledningen av indienvistelsen där att när Öst möter väst och ja, ser vilka, vilka tokirier och missförstånd <laughs> och annat som kan förekomma när, när detta inträffar. Ja och och blir det en hel del, skattjakt blir det en del också och en hel del action med för den delen och um, det gör ju att det blir en intressant upplevelse, särskilt mot slutet måste jag säga. Men det är väl hög tid att vi tittar lite närmare på, um, vad handlar egentligen Indiana Jones and the Temple of Doom om? Jo, ett år innan händelserna i Raiders of the Lost Ark befinner sig Dr. Jones och hans lille medhjälpare Short Round i Kina för att förhandla om en relik. Det vill sig dock inte bättre än att det tvingas fly hals över huvud från de brottslingar han förhandlar med. Förutom Short Round för Jones även sångerskan Willie Scott på halsen när han försöker rädda livhanken och denna trio lyckas till slut fly undan i ett transportflygplan. Allt är dock inte frid och fröjd för Indiana Jones. Planet störtar i Himalaya men våra tre hjältar lyckas undkomma med livet i behåll. Men nu är det dock strandsatta i en avlägsen del av Indien. Det kommer till en liten by som ber dem om hjälp. Barnen i byn har blivit kidnappade och en helig sten har stulits från dem. Dr. Jones erbjuder dem sin hjälp och spåret leder till ett mystiskt tempel med ett riktigt mörkt förflutet. Och bara här är jag definitivt såld på historien. Det här är helt rätt äventyrstyp för mig. Jag, jag gillar verkligen när ondskan får regera och en god hjälte måste rycka in för att försöka återställa balansen. Det, det är typiskt, det är lite väl överanvänt och jag kan ändå inte låta bli att elska det. Ja men visst, det är ju ändå så bra stämning de bygger upp i hotbilden här tycker jag att alltså atmosfären den är, den är påtaglig liksom det är spänning och man vet inte riktigt vad det är man har att göra med en bra bit in i filmen faktiskt här och jag tycker de bygger upp det på ett riktigt förnämligt sätt med hotet där. Sedan kan man ju kanske börja fundera på om det här som en uppföljare verkligen håller måttet om man jämför med det extrema hotet från nazisterna och förbundsarken i första filmen. Om det här verkligen höjer ribban. Det känns som mer som ett litet steg tillbaka. Att det, det inte är samma fara. och Inte heller ja, så mycket som står på spel kan det kännas eh, i, i just det här fallet. Men alltså som de lyckas ändå bygga upp det här riktigt bra och få det att kännas ja, nästan verkligt i, i hotet där med hur de bygger upp och man får träffa offren i början för det hela och hur det här hotet har påverkat dem och var spåren leder och ja, vad det är som lurar det här egentligen. Det, ja, jag tycker ändå att det, det fungerar och... Med tanke på att uppföljare gärna ska eh, höja ribban lite grann för, eh, för serien och sätta ännu mer på spel och verkligen utmana eh, vår hjälte så är jag nästan rädd för att den här filmen misslyckas lite grann för jag, jag tycker nästan hjälten försvinner lite grann i den här filmen. Ja, du har ju rätt på det planet att hotet här är ett helt annat jämfört med nazisterna i den första filmen. Och det har ju naturligtvis sina fördelar och nackdelar. Jag kan tycka att det är skönt att det inte är en världsomspännande katastrof som är på gång varje gång, utan det kan vara lite mindre katastrof och att hjälten får ta sig an ett helt annat problem. Så det har jag egentligen inte några större problem med. Är det större och bättre? Nej kanske inte. Men det håller ändå rätt balans kan jag tycka. Men du har ju också helt rätt att Indiana Jones som rollfigur han, han försvinner lite i den här. Det finns andra som... Jag får lite för mycket spelrum för sitt eget bästa och bara blir en massa pajaskonster egentligen när det är Indiana Jones som man vill fokusera på. Vad har han att säga om det här? Vad kommer han att göra nu? Hur kan han lista ut de här mysterierna och så vidare? Och när det ersätts med att någon springer runt och skriker, klagar, gnäller, fnyser och är väldigt flörtig så... Ja, jag tycker inte att utbytet är så där jätte bra egentligen. Där är någonting med rollfigursdynamiken där som jag inte tycker att de har funderat igenom helt och hållet. Det hade varit roligt om det hade varit en hel del dialog där de bet av varandra lite grann att den ena hade någonting vast att säga men den andra hade ett vast och smart svar att ge tillbaka och att Indiana Jones hade haft någon som var lite mer på hans nivå. Men nu blev vi ju lite bortskämda i Raiders of the Lost Ark där det fanns den typen av dynamik. Mm. Här har man tagit ett steg tillbaka. Där är förmildrande omständigheter som vi ska prata om där som jag ändå tycker att man måste komma ihåg i kontexten. Men det gör ju att det känns lite fickljummet och det är så synd för med tanke på miljön man är i, med tanke på ändå vilka imponerande platser som de ska besöka och konfrontationerna mot den senare halvan av filmen och så vidare, där finns så mycket som jag hade velat se Indiana Jones i. Det är bara synd att han dyker upp lite då och då- istället för hela tiden. Ja, jag tycker det är ett riktigt märkligt val. Ja, för det här är ju en prequel-film. Det utspelar sig ju innan förra filmen. Och man brukar ju liksom göra den här typen av filmer- för att kanske låta karaktären växa lite ytterligare. Man får lära känna eh, den här hjälten lite mer och vad han har för bakgrundshistoria och vad det är som har eh, lett fram till att han har blivit den personen han har blivit. Men det använder de sig inte ett dugg av här. Man får ju inte lära känna Indiana Jones mer än vad man gjorde i, i första filmen utan han, han tar det istället ett, ett steg tillbaka och Låter det andra som är helt eh, oväsentligt egentligen ta och ställa sig i, i fokus istället här. Det är Indiana Jones man har kommit för att se och sen så eh, bara drar de bort honom från handlingen. Han ges inte någonting vettigt att göra i långa perioder i filmen. Man, man får inte lära sig mer om honom, vad han, mer av hans karaktärsdrag, hans bakgrundshistoria och han tas inte genom någon karaktärsark under berättelsen tycker jag heller så han utvecklas inte nämnvärt under den här filmen heller så här tycker jag faktiskt att filmen faller riktigt platt. Tyvärr är det väl så och eftersom vi in och pratar om honom så är det väl lika bra att vi går till den första rollfiguren på vår lista för det är ju naturligtvis Indiana Jones och jag kan tycka att vi, vi ändå känner igen honom från Raiders of the Lost Ark. Det är inte så att han har förändrats nämnvärt utan det är samma attityd, det är samma personlighet, det är samma sätt att tänka, det är samma essens mer eller mindre. Mm. Men den enda anledningen till att jag känner det, det, är ju för att jag har sett den förra filmen först. Ser man den här filmen först så får man ju en väldigt platt och inte ett hjälte. Och det är det som är det stora problemet. Man måste utgå från att filmen är den första någon ser och därför ger, ja, de figurerna som man faktiskt ska känna av de som man ska oroa sig för, de som man ska vilja att de klarar sig att man ger dem någonting som gör att man man känner de känslorna. Man måste ha empati för dem. Man måste känna att, åh, ja men snälla Indy, du måste klara det här. Snälla, ta dig ur den här situationen. Åh, gösses, nu blir det farligt. Men ja, han klarar sig, hurra. Men dit kommer vi aldrig därför att han sitter i bakgrunden. Och, och bara suckar och stönar att hans medresenärer. <laughs> ja, det är hans uppgift här i, <laughs> i, i Temple of Doom, verkar Åh, oh, vad är det för människor jag har kommit ut på det här äventyret med, och Ja, det är, men jag förstår honom faktiskt- stackars Indiana Jones. Jag hade inte velat vara i hans skor här- med, med det här resesällskapet skulle jag vilja säga. Men ja, det är, det är verkligen synd och skam- och jag håller med. Alltså ser man den här som första film- i Indiana Jones-serien- så kan man inte få ett gott intryck- för man presenterar sig inte för huvudpersonen här. Man har ingen möjlighet att, att lära känna honom- och ja, det måste bli helt bizarrt att bara sitta på en, en berg-och-dal-bana av actionsekvenser och jaktscener och ja, äckelhumor och ja, allt möjligt som, som för sig går här och sedan bara klea sig i huvudet och vad hade Indiana Jones med det, med det här att göra det, han finns inte i stort sett här men när han väl är med Harrison Ford där visar du verkligen att du fortfarande har skärmen för han kan ju Verkligen ta och eh, flörta sig till publikens tycke med bara en blick eller en liten eh, rykning på munjiporna i ett lite så här busigt leende, <laughs> eller eh, bara hans kroppshållning i en farlig situation eller något sådant där. Eh, Harry som Ford är, är skapt för den här rollen och ja, det, där han är med och får lov att faktiskt agera och, och vara med i handlingen- där är det ju verkligen suveränt- i komediscener, i actionscener- i allvarliga scener. Det, då känner man ju verkligen igen- den här rollfiguren- och man förstår ögonblickligen- vad det är man älskar med den här personen. Ja, verkligen. Jag, jag är väldigt förtjust i Harrison Ford- i den här rollen. Det råder ju inget tvivel om att han är- helt rätt person på helt rätt plats- och han gör ju en strålande insats från början till slut. Jag har mer eller mindre inget att klaga på när det gäller honom. Han har karisman, han har personligheten, han har äh, den här rätta charmen för att vara en råbuse som ändå är en väldigt framstående akademiker. Det är en väldigt salig blandning egentligen som Harrison Ford lyckats bära och göra trovärdig. Och jag hade bara tyckt att man hade behövt få en liten introduktion för en ny tittare att han faktiskt är den här akademikern. För så som vi ser honom i The Temple of Doom så är han bara råbusen. Det enda vi hör om att han är akademiker det är att andra säger att han är det. Åh, oh, du är den välkända Dr. Jones. Åh, oh, jag har hört talas om dig och hört dina föreläsningar eller jag såg dig en gång för många år sedan i Oxford eller vad det nu må vara. Och det fungerar naturligtvis och vi ser honom i tweed när han äter middag. Visst, absolut. Det är väldigt, väldigt akademiskt eller rättare sagt stereotypiskt akademiskt. Men jag hade ändå velat se honom i en miljö där han verkligen satt och funderade. Så som han gör i Raiders of the Lost Ark och som man också får se honom göra i The Last Crusade. För de känns ju mycket mer som att de försöker frambringa både den heroiska busen... Och den framstående akademikern. Här ser vi bara det råskinnade. Och det känns som att man. Man säljer Harry som Fords prestation lite kort. De hade gott kunnat ge honom lite mer att agera ut efter. Vi vet att han kan. Vi har redan sett honom göra det. Varför kan vi inte få se honom göra det igen? Kanske till och med lite bättre, till och med lite mer. Men nej, vi. Vi tar det lite lugnare den här gången tydligen. Det, det är väldigt synd. Ja det fanns visst inte tid för en massa sådana scener med tanke på alla de stora actionsekvenserna som skulle in här för de hade tydligen verkligen bestämt sig för att det här ska bli ett ännu större actionspektakel med mer hisnande effekter och mer riktigt gastkramande jakter och allt möjligt här i en begränsad miljö. Så eh, att det, det känns mer påtagligt och speciellt med, ja, vad ska man säga, nästan skräckelementen man har fört in i den här filmen. Så ja, då är det ju inte så mycket plats för eh, Harrison Fords eh, lite mer propra agerande utan då, då ska ju eh, piskan vina så att säga för mm. eh, Indiana Jones för eh, då är det ju den, den stora... Eh, ...hjälten som trots faror som ska fram och akademikern, han har inte mycket plats här förutom vid middagsbordet verkar det som. Och för vad det är värt så vill jag ändå påstå att det fungerar. Det är platt, det är lite intetsägande. Harrison Ford räddar en hel del av det med sitt skådespeleri men de kunde ha jobbat lite mer med manuset, den saken är klar men... Med det sagt, Harrison Ford, alltid lika fantastisk att se. Han är helt underbar i den här rollen och ja, han förtjänar kultstatusen han har fått av den. Den saken är säker. Ja, ja men visst, jag skulle nästan vilja säga att Harrison Ford räddar det mesta med den här filmen för... Eh... Ja, det, jag kan inte annat än att gjuta i varenda scen han är med i här. Och det blir det naturliga blickfånget för mig för att se vad han gör med det här materialet i den här scenen. Så ja, det, det är verkligen det jag håller högst med den här filmen. För ska vi sedan gå över till hans motspelerska i den här filmen så, så har jag nog en liten annan ton jag skulle vilja ta till här eh, när det gäller det romantiska intresset i, i den här filmen som han ju eh, får riktigt tidigt i filmen när han stöter på nattklubbsångerskan Willie Scott som han släpar med sig ut på det här äventyret. Eh, något motvilligt för hon, eh, hon har en tendens att, att protestera ganska så högljutt och vilt och hon slutar inte förrän vid eftertexterna tror jag. Och det är bara för att de klipper av filmen mer eller mindre. Hade hon fått hålla på ett tag till hade hon nog klagat igenom eftertexterna också. Och vet du vad? Jag har en liten förmildrande känsla över uh, Willy Scott här. Och det är inte för att rollfiguren inte är frustrerande, för det är den. Det är inte för att rollfiguren inte är höggud, för det är den. Och det är inte för att den inte går med på nervarna för det gör den. Men, hon är ingen äventyrare. Hon har aldrig utgett sig för att vara en äventyrare. Och hon är mer eller mindre meddragen i det här äventyret som gisslan. För utan att säga för mycket för de som inte har sett den här filmen så behöver Indy någon som han kan fly undan med. Och Willy är den som bara råkar vara närmast till hans. Det är väl inte riktigt så han vill göra saker egentligen men situationen kräver att han tar till lite metoder som inte riktigt ligger honom i fatet egentligen. Men det betyder ju att helt plötsligt så hamnar de ute på ett ofrivilligt äventyr och hon bara längtar tillbaka till civilisationen. Hon vill inte vara ute i obygden särskilt inte i Indien och vet du vad? Jag köper den förklaringen. Jag accepterar att det här är någon som inte frivilligt har gett sig ut där. Det är någonting som bara har hänt och hon längtar efter första bästa möjlighet att ta sig därifrån. Med det sagt så skulle jag vilja påstå att den här rollfiguren har ingen fingertoppskänsla överhuvudtaget. För här har vi alla de otrevliga amerikanska stereotyperna- ihoprullade till ett litet blont paket. <skratt> ja, det har vi ju verkligen. Ja, maken till enaverande människa, det, det får man nog leta efter. Jag, jag föraktar den här rollpersonen väldigt, väldigt mycket. Jag klarar inte av att se en hel scen med henne. Där det, är, det har nog snabbspolningsknappen en, en, en viss tendens att tryckas ner tills hon har lugnat ner sig eller försvunnit ur bild. Jag klarar inte av den här Willy Scott. Det är någonting som verkligen går mig på nerverna. Och ja, det, det är något bara i hennes skrik, hennes allmänna närvaro, och hennes åh, bara sättet som hon är, den här bortskämda lilla snorvalp som eh, borde veta ut egentligen. Men ja, lyckligtvis så har ju åtminstone Willis Scott en någorlunda karaktärsark här. Hon placeras i, i en situation som hon inte vill vara på och som hon inte har varit med om tidigare och hon ska försöka överleva för det första och eh, anpassa sig efter omständigheterna och ja. Hon, hon blir lite bättre framåt slutet så man kan faktiskt pusta ut lite grann innan eh, eftertexterna börjar rulla men Jösses vilken väg det är att gå uh, den här klagan som hela tiden ekar och det här stroppiga sättet det är, ja, det är helt vedervärdigt men alltså egentligen all heder till Kate Capshaw i det här läget för hon har verkligen sålt den här rollfiguren för mig de har nästan smält samman för, för mig för det ja hon lyckas verkligen plocka fram allt det här eh, vedervärdiga i, i mänskligheten och, och få fram det på ett så klockrent sätt så att det verkligen resonerar i hela min kropp på ett i och för sig så sätt men ändå alltså och nej, jag, jag tycker verkligen att hon säljer det så eh, jag ger Kate Capshaw extremt godkänt för den här rollen, jag ger Willie Scott skulle jag vilja stoppa i en tunna och kasta ner för Niagara-fallen. <laughs> ehm, där ligger det ungefär. Men eh, nej, det, det här gör nästan att filmen helt havererar för mig. Just den här rollfiguren. För jag, jag, jag klarar inte av mig Ja, jag skulle väl vilja påstå att det är scener som fungerar bättre än andra. Där det finns en hel del komik som... Om det inte är lysande som åtminstone kan få mig att le lite grann. Men jag kan definitivt se ditt problem med henne. Hon blir alldeles för mycket väldigt fort. Och hon släpper inte riktigt taget. Man, man skulle nästan kunna få uppfattningen att det här är hennes film. Och mm -hmm. det är Indiana Jones som är gästrollen i den här. Och ja... Det är ju inte riktigt rätt prioriterat, den saken är säker. För all del att ha en gnällig medresenär som klagar över allting och som inte begriper någonting. Men det finns en gräns och den har man gått över här tyvärr. Med det sagt skulle jag ändå vilja säga att Kate Capshaw förtjänar en liten eloge för det hon gör. För som du säger, hon känns ganska äkta. Överdriven, absolut. Men det känns ändå som att det är någonstans skräck som kommer från hjärtat och varje skrik är, om inte genuint, så så nära att jag orkar inte bry mig om det är sant eller ej. Och där får man väl ändå säga att hon har en del talang och hon levererar någonting som uppenbarligen har tillfredsställt regissören här. Men eh, vi kan ju definitivt ifrågasätta om det var rätt val att göra men det vill jag inte kritisera Kate Capshaw för utan det är någonting som eh, Steven Spielberg och George Lucas borde ha sett över. Den saken är säker. Jag lägger hellre skulden på dem att de gjorde ett dåligt val både med skådespeleriet och med regin snarare än att eh, Kate Capshaw har gjort någonting fel. Hon har gjort vad hon har blivit ombedd att göra. Hon gör det bra men slutresultatet är inte jättebra. Nej, det, det klingar eh, lite, lite fel här. Eh, jag förstår inte riktigt varför eh, de, de måste ge henne den här platsen. För hon är ju hon är en komisk bifigur. Varför måste hon ta huvudrollen när hon bara har liksom en trumma och banka på hela tiden. Så nej, jag förstår absolut inte det här valet att ge henne så mycket plats, men ja, på den vägen är det i alla fall och det är någonting man verkligen får genomlida. Med betoning på lida, som sagt. Mm. Men vi har en tredje rollfigur som vi också tänker ta upp, som jag nog ändå skulle vilja påstå att han... Han får nog med att lida lite mer faktiskt. Det finns en del skärm här också. Det finns en del kvicktänkthet och det finns ju en hel del eftertanke med det här också. Men det finns också en enorm mängd ignorans med den här rollfiguren. För det är ju naturligtvis Short Round. Den här lilla kinesiska pojken som är Indiana Jones och som hjälper honom och som är... Väldigt kapabel för att bara vara 11 år gammal. Det verkar som att han har sett en hel del redan vid den här åldern. Och det, det skrämmer mig lite grann faktiskt. Och egentligen så vill jag tycka om den här rollfiguren. För jag gillar dynamiken när det är den unge lärlingen som följer mästaren. Och de är på ett äventyr. Och den ene lär den andra. Men den andra visar också den första att den kan en hel del och så vidare. Problemet är att de också har gjort Short Round så ENORMT skrikig. Där är väldigt få repliker han har i den här filmen som han inte vrålar ut. Och det är på ett väldigt, väldigt överdrivet stereotypt sätt. Det ska framgå med varje liten uttalad stavelse att här är en kinesisk pojke och han har inte riktigt samma syn på saker och ting. Och han är också enormt gnällig och det tar inte många sekunder när han sätter igång innan jag har tröttnat, den saken är säker. Finns det komik där? Definitivt. Finns det en hel del som jag kan inte låta bli att le och skratta åt? Ja, ja men. Finns det enorma mängder obehagskänslor? Den saken är säker. Ja, här har ju stackars Indiana Jones hamnat inte bara tillsammans med en sån här riktig butter och, och lagosam figur utan två. Och ja, jag, jag, jag lider också av den här rollfiguren. Det, det finns... Eh, mycket skärm och kviktänkthet, och eh, det är ju ändå en kapabel rollfigur. Så varför göra honom till ja, en Willy Scott-kopia så att säga? <laughs> att de ska tävla i vem som klagar mest. Det, det förstår jag absolut inte. Så ja, det, jag har lite svårt för Short Round också måste jag säga. I stort sett enbart för det som du sa att han inte kan säga en replik, han måste skrika en replik för fulla muggar, det är så att högtalarna på tvn har en tendens att vibrera sönder och sprängas nästan när han vrålar ut sina repliker här, att det, det är så att det kan liksom spräcka glas med den här gälla stämman dessutom, så det är väldigt, väldigt enaverande men ja, jag har ändå Lite mer kärlek för, för short round här i alla fall. För ja, han får lite saker gjorda i alla fall. Och det tycker jag väldigt mycket om. Och han har ändå en, en skön dynamik med Dr. Jones. Eh, vilket visar sig i en del scener här. Så ja, det, det tycker jag ändå får åtminstone det paret att fungera så att eh, Willie Scott blir den som liksom står vid sidan och inte riktigt hör hemma här. där Det finns en, en relation där mellan eh, Jones och Shortround som fungerar för upplägget här och Short Round får ju också en hel del att gå igenom i den här filmen som gör att han Växer som rollperson också tycker jag. Vilket de har utarbetat. Kanske inte på det bästa sättet, men de har utarbetat det i alla fall. Så att han, han får en egen liten sidostory story och, att och följa när de uppdagar vad det är som försiggår i templet. Där. Och ja, jag skulle väl vilja säga att Jonathan ki Kwang som gör den här rollen gör en. En bra prestation faktiskt. Det är ingenting att klaga på på så sätt att han gör ju vad han blir tillsagd att säga. Och han gör det riktigt bra och riktigt kompetent. Det är regissörstolen och manusförfattaren som inte riktigt vet vad de håller på med. Och som borde skämmas egentligen. Han skådespelar allt vad han kan. De borde ha sagt, tona ner det där, gör så där istället. Men nej. Det, det blev högggött därför att det är ju vad vi vill ha. Ja, tydligen är det det. Ja, här förstår jag verkligen inte Steven Spielberg. Eh, bara en enkel sak som använd liksom inomhusrösten, Jonathan. Det, det hade gjort mig väldigt glad. Istället för att skrika som om eh, personen han pratar med är flera mil bort. Det, ja, det är helt, helt bizart, Steven. Vad tänkte du här? Det. Det kan jag inte förstå hur mycket jag än eh, funderar på det här. Så eh, jag klandrar absolut inte Jonathan Kikowns för eh, det här heller. så han, han gör absolut vad han kan. Och han är ju faktiskt bra på att frambringa känslor. Kanske inte i rösten, men eh, alltså i hans närvaro, i hans ögon. Och eh, så, så, så finns det någonting där. Och ja, jag tycker att det som barnskådespelare fungerar ändå Jonathan riktigt bra. Och med dessa tre avklarade så har vi inte fler rollfigurer vi vill ta upp. Där finns en hel del rollfigurer i den här, den saken är säker. Problemet är att de är alldeles för många och de är med alldeles för lite för att det ska kännas relevant att faktiskt sätta sig ner och prata om dem. De utvecklas väldigt sällan förbi sin yttersta stereotyp den gamle vice mannen, byhövdingen, parlamentarikern, maharadjan, den onda överste prästen. Det är precis den personligheten och det upplägget som man föreställer sig när man hör dem summeras på det här sättet. De har inte brytt sig om att gå in på djupet och göra någonting spännande utan de har bara blivit precis vad de ska vara därför att de fyller en funktion snarare än att de är en rollfigur. Och det kan ju fungera naturligtvis, det beror på i vilken typ av film och hur man lägger upp det. Jag kan tycka att det saknas en del här, därför att Indiana Jones-filmerna har en hel del personlighet och annars. Mm. Rollfigurerna känns mer levande än vad de här gör. Och det är nog därför också som att den här filmen sticker ut lite på ett negativt sätt- den känns verkligen papperstunn när det gäller många av rollfigurerna och det är en enorm förlust faktiskt. Ja, det, det får jag återigen hålla med om här faktiskt. Det, de har inte ägnat mycket tid på, på rollfigurerna här utan bara hållit det på minsta gemensamma nämnaren. Det, det känns nästan som de har kopierat rollfigurerna från någon av eh, tv-serierna eller någonting som Steven och George kollade på när de var unga och tyckte var fräsigt och bara plockat det rakt av därifrån och in i den här filmen. För eh, annars så i indie-filmer så brukar de kunna skruva till karaktärerna, hitta Eh, något intressant i, i personligheten eller eh, ja, ge honom någonting att jobba med, någonting som, som bryter lite grann mot eh, den övertydliga stereotypen där men det, det gör de inte i, i det här fallet utan det, det är bara det, det du ser, det är precis det du får och inte ett dugg mer ja, tyvärr men om vi skulle ta och hoppa vidare till någonting där vi får desto mer, det är ju specialeffekter och det visuella. För det här är ju en extremt visuell film får man ju säga. Den har väldigt många utomhusscenor, den har väldigt många actionscenor och den har också väldigt många specialeffektscenor. Och bara den saken är ju naturligtvis någonting som får mig att gå igång därför att jag gillar när de bygger upp spännande miljöer och när de lyckas upprätthålla illusionen av vad de ska vara och vad de ska finnas så kan det bli riktigt magiskt. Men jag skulle ändå vilja säga att när jag tittade på den här nu inför inspelningen så var vissa miljöer extremt trovärdiga och andra hade börjat att tappa lite grann för mig tyvärr. Det handlar om de scenerna där det är lite för uppenbart att de har byggt upp någonting i en studio någonstans. Det känns lite plastigt, det känns lite påhittat och det saknar den där lilla, lilla känslan av realism. Nu fungerar det ju oftast i kontexten av filmen och man är ju oftast beredd att svälja en hel del när man ser en sån här film. När någonting inte riktigt känns som att det stämmer överens för verkligheten så har man ju en tendens att slå bort det därför att, jaja, ja, spelar inte så stor roll. Den här filmen är bara ren underhållning. Men jag kan ändå tycka att ibland så skakade till rejält i den här filmen och det hade jag inte väntat mig. Nej, det, jag känner samma sak här alltid. Även i, i den här aspekten så är det Temple of Doom som... Eh gör det mest tydligt. Alltså man får inte riktigt samma känsla av de, de andra de tidigare indie-filmerna. Just när det gäller det, det visuella. Visst att man kan se att oj det här är effekt och det, det är gjort på det och det sättet här. Men det har inte varit så påtagligt som det är i, i Temple of Doom med kulisser och eh, inspelning i studio som man tydligt ser att det är blåskärmsarbete och effekterna de har lagt på här. Nej, det eh, Det här är inte en film som har åldrats väl. Det såg inte allt för bra ut när det begav sig heller vad jag vill minnas att jag reagerar på, på lite scener när jag såg den för första gången där också. Men ja, ser man den med, med dagens ögon här så är det en hel del scener där det, det faktiskt tenderar att spoliera scenen för att det blir så riktigt, riktigt tydligt att man verkligen dras ur själva handlingen och vad, man det och vad det är man upplever och bara koncentrera sig på det, det tydligt plastiga eller det som känns mest fake i, i scenen här. Så ja, det, det är inte en höjdare faktiskt. Och det till trots så finns det ju ändå mer praktiska scener som är riktigt imponerande ändå i Temple of Doom de har slagsmålscener som de har koreograferat riktigt, riktigt väl. Som eh, faktiskt lår eh, föregångaren, Raiders of the Lost Ark faktiskt. Det är hur de har byggt upp det hela. Det finns jaktscenar som är lite finurligt eh, uppbyggda. Ja, det, det finns eh, lite små guldkorn att hämta här också. Men så fort de tar till... Eh, det stora, det lite överdådiga i action-scenerna här, det, det är då det här riktigt. Men när de håller sig på en, en mindre skala och fokuserar sig på att göra det så bra som möjligt utan några direkta eh, visuella ingrepp så att säga, så fungerar det mycket mycket bättre och är ja, faktiskt eh, underbart bra i vissa fall. Jo, men jag skulle vilja säga att när man är nere i gruvorna och när man går i salarna i palatset eller man besöker den här lilla byn som har blivit bestulen på både sin heliga sten och på sina barn och nattklubben i Kina, då känns det riktigt, riktigt bra. Det känns riktigt, riktigt rätt. Men när man då har scener som till exempel templet eller när man ser flygplanskraschen mm. då är det någonting som inte känns riktigt helt rätt. Det känns lite för mycket fake för min smak. Och saken är den att där finns egentligen väldigt många välarbetade detaljer i de här scenerna, i de här sekvenserna och i alla de andra som vi inte har nämnt som inte riktigt räddar helheten. För man kan ändå inte låta bli att lägga märke till att ja, ah, okej, okay, nu använder de den här anordningen som ska föreställa att den är flera hundra år gammal och borde vara stabil som berget men den svänger runt och skakar som om den var gjord av ja, plast och plywood och eh, då är det lite svårt att svälja att den ska föreställa att vara gjord av sten. Tyvärr, det, det känns inte riktigt rätt och... Där är någonting över hela upplägget som bara känns kuliss och det retar mig enormt därför att vi vet att Steven Spielberg, hans team och vi vet att George Lucas har en väldigt stor passion för att göra åtminstone de praktiska effekterna vid den här tiden väldigt väl. Så varför slavade de med de här? Var det budgetproblem? Var det att man var tvungen att göra nedskärningar eller omprioriteringar? Vad var det som gjorde att det inte fungerade där? Det, det retar mig så enormt därför att de är, de är samtidigt så stolta över de här scenerna. De fokuserar väldigt mycket på dem och man får se dem från massor av olika vinklar och det gör att de där felen och bristerna som man sitter och rätar sig på, de kan man inte riktigt se förbi därför att de är så villiga att visa dem hela tiden. Ja, det, det är märkligt. Alltså, i och för sig, jag, jag tror att eh, George och Stephen leker lite grann med eh, inspirationskällorna och... Ja, deras väldigt begränsade budget här, att det, det ska se lite ostigt ut som du säger men ja, de har nog tagit i lite för mycket ost i, i Temple of Doom här och för mycket ost, det blir gärna lite, lite kletigt och, och känns inte så, så roligt längre, utan lagom är, är bäst och ja, här så var nog båda de här herrarna lite för heta på gröten när det, det gäller lekstugan som var Temple of Doom när de skulle få göra allt det här för det fräsiga de hade tänkt sig. Så ja, det, det har nog gått lite överstyr här. Men ja, ändå så, så kan jag överse en, en hel del. Jag kan överse mycket av kulissarbetet i, i offerkammaren eller vad man ska kalla det där de, de unda männen i den här filmen håller på med sina önskefulla eh, <laughs> saker. Så, eh, så finns det ändå så mycket spännande de har gjort med den här påtagligt eh, konstgjorda miljön som de arbetar med. Att det ändå känns spännande på ett sätt. Man, man ser att det är fake men där bryts inte illusionen fullständigt utan där är alltså ljussättningen och rekvisitan de har med i och bara sättet som skådespelarna agerar sättet de bygger upp stämningen kameraarbetet där det är ändå så mycket att jag ändå uppskattar de scenerna där för ja, det, det blir ju lite som en miniskräckfilm mitt i alltihopa här som man får uppleva och det, det klarar Spielberg av att leverera att det långsamt börjar övergå till ren skräck i, i upplevelsen här. Jag, jag tycker att det var en rolig upplevelse. Det var en chock för mig i alla fall eh, att få uppleva den tvära vändningen som var där. Och jag har just sett det som bygger upp just den scenen rent visuellt eh, gör att den scenen säljs för mig i alla fall. Ja, jag kan inte förneka att det är väldigt tillfredsställande att se Willy i en offersituation här. Det, det kompenserar nästan hela upplevelsen man har haft av henne i filmen fram tills dess. Hust, hust, harkel, harkel. Spoiler. Men ja, jag förstår vad du menar. Man försöker göra det mesta av det man har på så bra sätt som möjligt. Men även när jag är väldigt välvillig även när jag ser förbi en hel del så är det lite för mycket plast och plywood mm. men med det sagt skulle jag ändå vilja påstå att det är effekter i den här filmen som är hissnande bra gjorda som jag fortfarande tycker är extremt läckert och välgjort jag tänker bland annat på den här offerscenen med det brinnande hjärtat mm. De som har sett filmen vet precis vad jag menar och det är en riktigt läcker och väldigt välgjord effekt där. Det känns lite för verkligt för att vara bekvämt och det är ju meningen också. Men då är vi ju inne på den här skräckkänslan som du pratar om. Det här är ju den mörkaste filmen i trilogin och det märks överdrivet tydligt just där. Och hur osmaklig man än kan tycka att matscenen i den här filmen än är så kan jag ändå uppskatta all detaljrikedom och alla effekter som man har gjort för att få det där att fungera. För det känns också lite för realistiskt samtidigt som man inte kan låta bli att tycka att... Det där ser vansinnigt överdrivet ut. Jag tror inte att det är så där på riktigt. Men nu när jag ser det hända så kan jag inte låta bli att tycka att... Åh, åh, åh, åh, nej. Jag, jag, jag tror att jag, jag kör på en ostborgar istället på vägen hem. Ja, så du hade ändå hunger i behåll där. Det är nog många som eh, tappar matlusten efter den där scenen på... Och inte kan äta på ett bra tag därefter tror jag. Men ja, det är en scen också som de verkligen säljer med, med just det visuella. Hur de presenterar det hela. Och här ser ju ingenting riktigt fake ut tycker jag. Utan här har de verkligen lyckats jobba bra med materialet som de har. Och ja, även om, om kamerarbetet kanske skakar lite grann i, i just middagsscenen. Och de kunde placera bättre så är det ju ändå riktigt effektfullt. Det, det här är ju hockeffekter som man ska få här. Det är äckelscener för att bara leka med publiken lite grann. Och, och, och särskilt också ja, vissa rollfigurer som ska få sig en liten patch och gå igenom. <laughs> Så ja, det, det, det är en scen som jag har lite kluvenhet inför. För det, den behövs egentligen inte och den tar ganska lång tid att gå igenom. Och ja, jag vet inte vad, vad den kärna filmen är egentligen. Men visst finns det roliga saker i den där scenen som man eh, faktiskt uppskattar. Och ja, det är faktiskt riktigt bra genomfört på det stora hela. Ja om vi bara ser till det visuella och specialeffekterna. Så är det ju en väldigt välkommen och väldigt obehaglig scen på helt rätt sätt. Men du har också helt rätt i att. Handlingsmässigt så är den alldeles för lång för sitt eget bästa och den levererar inte så mycket som den kanske inbillar sig själv att den levererar. Det, det blir helt enkelt en smaksak om man tycker att den är värd eller ej. Jag kan tycka att den är det även om jag får lite olustiga vibbar utav alla stereotyperna som sitter runt bordet. För här har man inte heller spart på krutet när det gäller att överdriva sanslöst mycket. Charmigt på ett sätt, lite kusligt och obehagligt på ett annat jag antar att det blir personlig smak där också som avgör- om man tycker att den här scenen kunde ha skippats helt- eller att det är ett ja, kul inlägg i en annars ganska lång film. Ja, det här är väl också scenen där stereotyperna kliver fram- och eh, skruvas upp till max nästan- med, med personerna som finns runt det här bordet. Det är ja, lite skrämmande bara det på, på ett sätt faktiskt- men ja, det, det finns vissa grejer i scenen som behövs. Och eh, sedan så ville nog filmmakarna krydda till det och ge åskådaren en liten belöning. För att de har eh, stått ut med all exposition och som behövdes få fram i den där scenen. Genom att, och leka lite med det visuella och få lite, lite gags utav det hela. Så ja, det jag får väl ändå ge, ge scenen godkänt i, i det avseendet jag ska inte klanka ner på den allt för mycket det, det finns brister där men ja, det, den är ändå rätt så rolig det det? Ja, det kan vi väl säga men jag skulle nog ändå vilja säga att den absolut läckraste scenen det är scenen på bron mot slutet och det är därför att den på många sätt och vis summerar både äventyret, actionsekvenserna och riskerna som de utsätts för. Det är precis som en liten minisummering av hela äventyret i sig, och det kan jag uppskatta enormt mycket. Men där finns också små detaljer som man skulle kunna klaga på och gnälla över. Men nej, nah, jag, jag gillade det. Och i ärlighetens namn så tycker jag att effekterna i allmänhet är minst sagt godkända. Det är några som havererar, det är några scener som inte ser så bra ut som de skulle kunna göra. Men med tanke på vad det är för typ av film, med tanke på vad det är för typ av äventyr och med tanke på vilka ja, homager de försöker göra i den här så... Det ser bra ut. Daterat, ja. Är det den mest daterade av de här tre filmerna, ja. Är det fortfarande läckert, ja. Det får jag ändå säga. Ja, det, man väntar sig nästan överdrifter i en Indiana Jones-film. Man förväntar sig nästan den här riktigt ja, småtaffliga men ändå underhållande Eh, specialeffekterna och allt sånt här. Så att det, det är lite det man, som man ska uppleva i en indiefilm. Och eh, det får man ju verkligen här med råge. Och jag ger ju absolut eh, Temple of Doom godkänt på, på det visuella planet ändå Mest på grund av skärmfaktorn i eh, allt det konstgjorda här. Det, det ger ändå en viss pluspoäng för mig. För det, det görs ändå med en hel del hjärta. Och hjärtat är på det rätta stället hos filmmakarna här. Vilket jag uppskattar. Så där, där, då kan jag svälja en del. Men det är nästan på att jag skulle vilja ge... Eh, tummen och istället för... Eh, ja, de, de kunde ha arbetat betydligt mer på det här även då på 80-talet och, och fått det att fungera lite bättre. Skala ner lite mer för att få det att kännas mer lättillgängligt så att man inte rycks ur själva handlingen. Men alltså de har ju lyckats skapa riktigt härliga effekter också som var... Eh, nyskapande på sin tid som har arbetat vidare på och förfinat ännu mer i den här filmen. Så ja nej, jag får ändå säga helt okej okay rent visuellt med Temple of Doom. Och när det gäller kameraarbete och klippning skulle jag också vilja säga att det är fullgott här. De har ungefär samma kamerarbete som i Raiders of the Lost Ark- Lite sämre komposition skulle jag nog ändå vilja påstå. Men det är fortfarande fullt godtagbart. Det är snarare klippningen jag skulle vilja klaga över. Att de, de kunde ha snabbat upp vissa saker. De kunde ha gjort andra scener lite mer lättillgängliga. Och eh, trimmat bort en del av överskottsfettet. Men för vad det är värt så funkar det. Det är en njutbar historia. Men det... Hade kunnat vara en lite kortare historia. Ja det kunde det ha varit. Och, ja det, jag får nästan hålla med där. Det, det är alltså standardfoto skulle jag vilja säga i, i filmerna Och det ska det vara med, med tanke på att det, det ska vara en hyllning långt bak i tiden där. Eh, Spielberg vågar sig på lite små kameratricks eh, och har propsat på kameramännen och, och, och leka med det lite grann. Och, ja, det, det köper jag det också. Men, alltså, det är inget säräget och speciellt med fotot i de här filmerna. Men det fungerar. Det gör det absolut. Jag håller definitivt med om, om klippningen här. Att eh, det skulle kunna filats betydligt mer på Temple of Room i det här fallet. Men det, det är ingenting jag egentligen reagerar så fasligt mycket på. För det, det är ändå bra, eh, vad ska man säga? Tempo i, i klippningen, de har eh, hittat ett bra flyt och få eh, de olika tagningarna att flytta in i varandra här så att eh, det hjälper ändå till att, att skapa ett, ett moment framåt så att säga. Att, eh, jag tycker ändå att klippningen hjälper till bra för att få eh, filmen att, att hålla, hålla sig vid liv så att säga. Ja, jag skulle nog ändå vilja påstå att det är snarare det tempo av Doom. Oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> uh, men med det sagt så är det hög tid för oss att ta och summera den här filmen nu. Så ja, hur skulle du summera din upplevelse med uh, De fördömdas tempel? Mm, ja, vad ska vi säga? Jo... Jag får väl ändå börja med att säga att Temple of Doom i mitt tycke är den svagaste länken i den här ursprungliga Indiana Jones trilogin. För ja låt oss inte börja prata om den förbenade kristallskallen åtminstone inte än. Det är dock den Indiana Jones film som har det mest intressanta upplägget för mig egentligen. Alltså det finns så mycket lovande kring den här storyn filmen gör bara inte så mycket av det hela utan den verkar mer vara nöjd med att gotta ner sig i, i äckelscener och bizarra jaktsekvenser och tafflig romans och irriterande karaktärer. Hjärtat från den första filmen tycker jag inte riktigt finns här. Charmen finns här. Det saknas lite grann. Spänningen, den tajta spänningen som jag upplevde från Raiders, den det finns inte riktigt heller kvar här. Det är mycket i Temple of Doom som jag tycker mest går på tomgång. Det, den stora bristen är nog att just filmens huvudperson som ju pryder titeln på filmen inte ger så mycket plats här. Och Visst är karaktären redan etablerad i Raiders men det är ju inte en ursäkt för att vi inte ska kunna göra någonting mer med Indiana Jones. Han har ingen direkt utveckling under filmen vi lär oss inte något mer om vem han är och i ärlighetens namn så gör han ju inte så mycket Indiana Jones saker i den här filmen heller han är bara där och det tycker jag är både synd och skam men lyckligtvis så är det ju Harrison Ford som gestaltar det här och hans karisma kan få en att förlåta det allra mesta det är ändå härligt att se Dr. Jones tillbaka i action igen även om rollfiguren har kört fast lite grann Ford räddar verkligen hela den här filmen för det gör fan i mig inte hans medspelare och Kate Capshaws Willy Scott i synnerhet. Denna dam i nöd är så extremt irriterande att jag, jag kan inte stå ut med och se henne. Willy Scott är bra nära att förstöra allt mys som Jones bygger upp och... Ja, passande nog så blir ju denna duo lite grann som Shiva och Kali i den här filmen. Och vem vet kanske det till och med var meningen. Men eh, det åt sidan så är det ju skönt att få lite miljöombyte för Indi i den här filmen också. Och placera honom mitt i den indiska kulturen. Eh, det, det genererar ett avbrott från alla nazister som annars eh, verkar söka sig till Jones som malar kring en eld. Eh, hade man byggt upp en historia som bättre förvaltar det som Indien har att erbjuda hade Temple of Doom kunnat få sig ett, en rejäl skydds framåt. Nu ville man istället tydligen mer satsa på, på chockvärdet i denna mörkare mellanfilm i trilogin och ja visst är Temple of Doom mörk. Men steget från förbundsarken till kali magiska stenar. Det känns lite som ett fall bakåt. Och ja, ja, jag får inte riktigt känslan av att insatserna har höjts sen följa filmen. Men ja, nu utspelar sig ju Temple of Doom innan Raiders. Så Jones har ju fortfarande förra filmen att se fram emot. Så ja, Temple of Doom. Det är för mig en film som är full av... Ja, riktigt konstiga val och det är en film som jag personligen har svårt att se om egentligen. Men det är ändå Indiana Jones och det gör att det finns gott om guldklimpar här i. Spolar man bara förbi Willie Scott-scener så klarar man sig hur hyfsat bra bara det. Besvikelsen som jag upplevde som barn när jag såg denna för första gången lever ändå lite grann kvar här och ja, det här känns inte riktigt som en äkta Indiana Jones-film för mig. Nej, jag kan förstå den känslan för jag känner den definitivt också. Men kanske inte riktigt lika starkt som du gör. För även om den har sina brister, även om den är väldigt klumpigt skriven och även om de har tagit många ganska så konstiga beslut med den så tycker jag ändå att The Temple of Doom är en tillfredsställande äventyrshistoria. Men det är snarare Indiana Jones lite än något annat. Och det kommer jag att tilltala dem som tycker att det var alldeles för mycket Indiana Jones i Indiana Jones- men för oss som vill se den här äventyraren ute svingande sin piska och räddande världen på något sätt och vis så blir det ju en liten besvikelse när han reduceras till nästan till en bakgrundsfigur i sin egen film. Men med det sagt så tycker jag att Harrison Ford räddar en stor del av den här filmen och lyckas trots att han är satt i bakgrunden att överglänsa sina motspelare som nästan får lite för mycket av speltiden i den här Äventyret är spännande, miljöerna är spännande, historien är intressant, den kunde bara ha filats till en hel del för att verkligen få den där fantastiska träffkänslan som de andra Indiana Jones filmerna har. Jag skulle vilja påstå att den här filmen är helt klart sevärd. Är det väldigt länge sedan man såg The Temple of Doom så kan det vara roligt att återbesöka den. Men risken är ju stor att man börjar se de där små tabbarna och felen och bristerna som... Man kanske missade förra gången. Så man får väl säga det att. Titta gärna på den. Men var medveten om att den har åldrats en hel del. Vissa scener är lysande. Andra är mindre lysande. Men helhetsintrycket tycker jag ändå är. Fullt godtagbart. Ja det, det är väl ändå inte en fråga om en riktig skitfilm. Eller en dålig film. Utan det är ju ändå en. Indiana Jones filmen ja någonting har hänt och gnistan har försvunnit lite grann men ja själva kärnan finns ändå där så att det finns något att njuta av men ja man får nog passa sig för för eh, när så lång tid har passerat och man kanske inte har sett den här på ett tag så kan det ha skett saker med Temple of Doom som man inte riktigt var medveten om. Och med detta sagt så är det väl hög tid att vi lämnar de fördömdas tempel bakom oss och stegar framåt istället. Mm. För nästa vecka så börjar vi ju närma oss Alla hjärtans dag och då är det ju hög tid att vi tar oss an någonting som har intimitet och relationer och känslor involverade. Men där vi traditionellt brukar ta en väldigt mysig feel-good-film av olika slag så kände vi denna gången att vi, vi kanske ska prova någonting lite annorlunda. Där vi faktiskt behåller Indiana Jones piska med oss. Ja, vi tänkte ju att den var ju nära till hans här så varför inte ta och använda oss av den och... Ja, vad kan man hitta på för någonting roligt med denna oxpiskan här? Det, det ska bli spännande att leka med den och, och se vad vi kan hitta på till nästa vecka. Och det kommer ju att bli en lite hårresande upplevelse också kan jag känna. För den här historien är ju inte en som har världens bästa rykte får man väl säga. Utan den har väldigt mycket fördomar om sig och kring sig. Och det gör ju att vi... Vi kan ju inte låta bli att bli lite nyfikna på den här egentligen. Är den fullt så illa som folk påstår eller är den kanske lite bättre eller är den ren katastrof eller är det kanske någonting som är fullt godtagbart? Vi vet inte, vi har våra föraningar, vi har våra misstankar men det är väl hög tid att vi tar av oss den här ögonbindeln och ser vad det egentligen är vi har framför oss. Ja, jag vet inte hur mycket som jag ser fram emot det här och hur nyfiken jag egentligen är på vad det är vi bjuds på här. Men ja, låt gå för att vi provar någonting annorlunda för efter den här tiden så kan det ju verkligen vara dags för att hålla gnistan vid liv så att säga. Och ja, jag är ju inte den som är sen för att plåga mig själv lite grann och då har jag ju verkligen hittat rätt film tror jag. Ja men nu har vi ju hängt ihop så länge Så vi får väl ta och krydda upp Vår tillvaro lite grann Och mm -hmm. testa någonting annorlunda Där vi är ute på riktigt halis Men ja Om det kommer att bli en behagfull upplevelse Eller bara någonting Enormt smärtsamt det, det återstår ju att se Men Tills dess Så Tackar vi så mycket för oss Och vi hörs